السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد dan kita sedang halaga itu usul fiqh khususnya pada mada ya qiyas kama chimbuko la 4 la syariah dikatakan qiyas ni kurefusha hukum kutoka asli mpaka far'i kwa sababu ya 'ilam moja sababu zina zinashabihiana ila katika zile yale, yale matendo mambo sio nasema khiyakfanyika kwa hitajika mambo mangapi yapatikane mambo manne ambapo nini na nini Kwe kuna asili asili ya bonye lile jambo la asili lile likapewa hukmu na Allah subhanahu wa ta'ala kisha kuna ila kisha kuna na Fari. so mambo manne ni lazima ipatikane ili kuweze kufanyika nini? ni Lazima kwa kuna hukumu, kwe kuna asli, kwe kuna aila na kuna far Ila iwe itashabihiana baina kile cha asli na na cha far'u. Kile cha mtagaa. Tukasema hukumu ya asli, kitendo cha asli si kitendo zote bali ni kile ambacho hukumu yake ina ina illa uwezi ukatafuta tu hukumu ya jambo kisha ukaifanya nini qiyas ukaipatia hukumu jambo lingine jipia ukasema nimefanya nini hapa qiyas huwezi kuipatia hukumu ya asili ikinene ila ikiwa haina nini haina haina illa ndio tukatoa mfano watu husema kwamba khamri amasembo imeharamishwa kwa sababu ya yeleleshwa abo si kweli hamri imeharamishwa Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe ameharamisha basi inakuwa na sababu sababu hiyo utapokuwa huwezi kufanyia khamri nini huwezi fanyia qiyas kwa sababu haina illa Mtume alikasema uh, hurimatil khamr bi'ainiha khamr imeharamishwa kwa dhati yake Hawezi kufanya nini ukatia ila kwa hukumu ya asili ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe anayaijea nini aila vile vile far'a tasa kile kitendo kipya ni lazima kiwe kimekosa hukumu kutokana na kitabu sunna ama ijma'u sahaba uwezo kafanya qiyan ikiwa tayari kuna nini kuna hukumu yake huwezi fanyia qiyas ikiwa kuna kuna uh, kuna yake tukatoa mfano mwanamke kupaka rangi ya kucha wakasema kwamba hii hufanywa na kufuta socks wakati anapotaka kufanya wudu aweza akapangusta tu akafanya ya socks kwenye wakati hii hukumu ya eh, kuosha iku, hu, mikono katika wudu tayari ishaelezwa isha huwezi kufanyia kiasi wa hukumu ambayo tayari Allah Subhanahu wa Ta'ala achafanya nini acha ipatie hukumu yake ima katika kitabu, katika sunna au katika ijma ikikoketkana sharti ya far'in kwamba imekoketkana hukumu kutoka na kitabu sunna ama ijmaa, ndiyo kaifanyia qiyas kwa asli ambayo ina ina illa ili lazima asli iwe ina ina ila sasa tunapoja tumezungumzia asli tunazungumzia sasa tunapoja kuzungumzia illa illa ni ile ambayo sheria ime imeidokeza ima kwa mantuk ama kwa mafhumi ima imekuja moja kwa moja Allah asema hi hukmu nimeweka ma hukmu sababu yake ni kadha kadha sirahatan kwa maneno yake kwa mantuku utachukua ila pale au kamafhumu haikuelezwa moja kwa moja kwa hii hukumu ni kwa sababu hii lakini wake, kwa ufahamu wake yapatikana kwamba hii hukumu kuwekwa ni kwa ajili ya kadhaa wa kadhaa tugawa moja ni lazima ila iwe imedokezwa na sharia Sawia iwe ni saharhatan au kwa mafhumu hakuna ila ya kiakili uwezi ukatumia akili katika kutafuta nini illa katika hukumu japo kuwa wako wanaukubali ila ya kiakili eh ina ahanafu madhhabu ya Abu Hanifa wanakubali kutumia kuchukua kufanya qiyas kwa kutumia akili kwa yana hukumu ila kiaakili si kwa dalili eh lakini uh, kauli rajim yenye nguvu ni kwamba na yatawa ni kwamba ila ni ile ambayo imedokezwa na na sheria Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe amefanya nini ameitaja kwa sababu mbili sababu ya kifiki na kisababu ya kiwakia kifikhi ile illa kumbuka katika asli Ndiyo dalili ulioitumia kufanya nini kutoa hukmu mpya sio sio kasema kila kitendo kina nini kina hukmu na kila hukmu ina dalili na kila dalili ina Chibuko sawa sasa ikiwa ile illa imeshukuliwa kama dalili ina maana ni lazima iwe ina nini chimbuko sawa so ukiwa ni ya sheria imedokeza so ukasema hivi dalili yangu kwa hili hukumu illa ni hii hapa nikaibatanisha nikatoa hukumu ina maana chimbuko lake itakuwa ni nini ehhe ehhe eh? umechukua illa kutoka na Qur'an mfano ehhe Kurani imetoa kuna tatari jambo ikapeana hukumu na illa wewe ukachukua ile illa ukaya na kitendo nyingine kwa sababu fanana ukaitiana hukumu hapa ukaulizwa dalili yake ni nini ukasema ni qiyas kwa ila fulani ukarejesha katika kitabu so inna ndio yako yako ni nini hapo dalili ambayo chimbuko lake ni nini kitabu ama qur'an tufahme ama illa hukumu imeja kaharamisha mekafaradhisha kupitia sunna ikikana ila unapokuja fanya kiasi na jambo lingine lipi ukatumia ila ile ina maana ukiulizwa dalili utasema dalili ni ila hii hapa ambao shimbuko lake ni nini ni sunna lakini unapotumia akili ukatoa hukumu ukaulizwa dalili yake ni nini ni ila shimbuko lake ni lipi ni akili utakuwa ufuata nini wahi apa busisi tumelazimishwa kufata nini wahi tubomo moja So kifiki Hairuhusu kutumia dalili kutumia qiyas a, kufanya qiyas kwa ila ambao ni nini ya kiakili kwa sababu shimbuko lake litakuwa ni nini akili wala si wahi hiyo sababu ya kwanza. Sababu ya pili kiwakia, ya mwanadamu hawezi kudiriki kile kihisi. Hawezi kumjua Mwenyezi Mungu hapa yuwataka nini. Baka yeye akapiana akatumia akili yake kusema hii ni yafaa ama hii hi haifai. Haji Mwenyezi Mungu yeye atakazipi kwa sababu yeye hawezi kumuhiti nani. Allah subhanahu wa ta'ala amdiriki Allah subhanahu wa ta'ala na hawezi uamuzi kwa kitu ambacho hakihisi. Leo uamuzi kwa kitu umekiona, umekisikia, lakini kitu ambacho huwezi kukihisi, huwezi muhisi Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi kujua ye ataka nini, huwezi kumwekea sababu Kisho kasema hii. Kumbuka anaposema hii ni hukumu ina maana ni Mwenyezi Mungu ndo amesema nini, amesema hivyo. Ukisema hii haifai ni haram ni halal ina maana ni Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala nini amiharamisha ikiwa umetumia akili yako ni kama wewe umeweza kumfahamu Mwenyezi Mungu hapa alikuwa iwataka na hapa hataki huwezi mwanadamu hawezi kudiriki dhati si eh? ya Allah subhanahu wa ta'ala nagai si tutafananisha baina ya mambo mawili eh tutazelea mambo yamefanana japo hana ila jambo liaasili halina illa Utafikiria ile kiakili lakini utaona kana kwamba haya mambo yamefanana utajua Mwenyezi Mungu hata hili angelepea na hukumu hiyo, hiyo Ukatumia akili yako Hiyo si kweli kwa sababu tumeona katika sharia mambo yanayofanana ya wa hukumu tofauti na mambo yanatofana nayo ya na tofautiana yakapatwa hukumu sawa Mfano Uwezi kuswali bado ufanye nini kushuke udu ehhe so udho ni kujitahirisha kwa ajili ya swala ambapo utatumia nini kukutawadha utatumia maji ukikosekana maji ehhe kwa mambo mengine yote kwa vitu pengine vyote winda kwa nini kwa mchanga so mchanga na maji na hukumu moja katika nini swala so, la udu ni vitu ambavyo ni tafauti kihakika ya kwa ni akili yetu kupima kutoka kwa mchanga mpaka kwa nini kutoka kwa maji mpaka kwa mpaka kwa mchanga eh vile, vile. mtoto mchanga akikukojolea mwanamke mtoto akisichana akikukojolea ni lazima ufanye nini uoshe mtoto fulana ni tupelana sio kubwa kaja nini tofauti sasa wewe ukio kwa kutumia akili yako kwa vilipo fanana ukasema tu vipatie hukumu moja kiwakia, ya haitakuwa ni haitakuwa ni sawa kwa ila ya kiakili si illa illa ni ipi, ile Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ameidokeza katika hukumu yake hiyo eh? ni upande wa illa sasa tuangalia zile mambo ambayo hukumu zake haziingii illa eh kuna vitabu hazingi kabisa havina illa kabisa kabisa hivyo wezi kutafuta wezi kupata illa ndani yake navyo ni vyakula mavazi akhlak akhlaq na ibadat mambo haya hayapatikani ndani yake nini illa kwa sababu mbili vile vile. Sababu ya kwanza ukiangalia ahkamu zote zilizokuja kuhusu vyakula kuhusu mavazi, kuhusu ibadati kuhusu akhlaqi, haupati kama zimetaja nini? Illa. Hazina huoni katika ile nasr katika dalili kwamba imesema kwa sababu tumefardisheni swala kwa sababu kadhaa tumoharamisheni hii kwa sababu kadhaa masala ibadati akhlaki vyakula na mavazi, huwezi ukapata ila imetajwa. Si mafhumu wala kisiki bantupi wala upata nini ila imetajwa katika mambo haya isitoshe sababu ya pili hizi hazikuja kuleta matokeo ya kidunia hazikuja kuleta matokeo yoyote matarajio yoyote ya nini ya dunia ila yaja ya min ajali ili mweze mkafanya hivi ili kupatikane hiki ili kiwe vile lakini masala ibadati, waambi uswali ili ufanye upatikitishwe katika nini katika dunia isipokuwa malipo yake ni wapi Akhera kwa mambo haya hayaingii illa kwa sababu mbili ya kwanza ni hakuna dalili kuonesha kama zina illa yenyewe katika katika zile nusus pili si mambo ambayo yatarajiwa na tija yote katika katika katika dunia tuko pamoja eh ni makosa mambo haya ambayo hayana hayaingia ila kuyapatia nini ila kwa sababu tufahamu ya kwamba ila imefunganishwa na nini na hukumu ikiwepo ila ndiyo hukumu iko ikikosekana ila na hukumu yafanya nini hakuna so ukisema Ukisema sababu ya swala mfano kwa sababu swala ni katika nini? Swala ni katika Ibadati ambayo haingii ila. Ukisema sababu ya swala pengine uh, ni kujueka physical fit ehhe mwenye tuma mara tano angalia kwa siku lazima uswali ili mwili wako viungo vivungue nini? ehhe ina maana ikija kwamba swala haikufanyi physical fit bali labda ina madhara mfano basi ina maana ile hukumu ya swali itafanya nini itapotea kwa sababu muifunganisha na nini na sababu ambayo ni nini kukufanya physical fit ama exercise vile vile saumu ukisema sababu ya kufaradhishwa funga ila yake ni kwamba si matumbo yanasaidia ku digestion sio nini nini kuleta ile uh, hali nzuri katika mwili wa mwanadamu ina maana iki-iki iki, iki, iki, iki, iki kama si hivyo basi ile hukumu ya funga itafanya nini itapotea kwa sababu ila huenda na nini eh na hukumu ina na ila na hukumu fanya nini kupotea hiyo ndiyo hakika kama ila hakuna hukumu ya fanya nini hukumu yoyote ambayo ina ila ila yake kipotea na hukumu pia yapotea yogifunganisha hukumu ambayo haina illa ukaipa na illa wewe ina maana ikipotea ile illa itafanya nini ile hukumu ile hukumu pia nayo itapotea na busi kweli katika masuala ibadati mazi akhlaki na na eh na viana mafazi vile vile ikiote pia na illa eh umepea na illa Manzo ina maana ila ila ikipotea hukumu itapotea. Sababu ya kwanza. Sababu ya pili ambayo ni mafuta pia, ukipa na ila kitu ambacho kiingia ila eh? Ina maana umefungua mlango wa nini? Eh? ukipeana na hukumu ila ambapo kiathili haina ila, ukipa na ila ina maana umefungua mlango wa nini? dlangua qiyas kiasi maana itafanyia qiyas kwa kitu sasa kwa hii ile so mfano kasema sababu wa illa ya, ya ya swala ni exercise ehhe utaweza kusema basi football pia ni farazi kwa sababu zina share nini illa amboni mazoezi yote ehhe vile vile nguruwe ni haramu haitemi kwa sababu ni mchafu. Ukisema sababu ya kwa nguruwe ni mchafu ndio akaharamiswa, ina maana ukipita mahali ukaona mbuzi mchafu, pia utafanya nini? Utamharamisha sababu shafungua mlango nini? Wa kwa tupokea nini? Ila. tuko pamoja ona hatari ya <laughs> watu kunyiwekea maila, mahali ambapo kwa haingii -ha -ha haingii illa Nasema so, masuala gani hayaingii illa Chakula, mavazi Ibadati na akhlaqi lakini huingia illa katika furu katika furu za ibadati Ibada yenyewe haina illa lakini furu zake kwa sababu katika zile furu kunao natija ya kidunia bane akaingia nini ila mfano ni ibada ya jihad Allah ameifadhia amefaradhisha nini jihad pasi na sababu yoyote kwa sababu ni ibada haina ila lakini katika utekelezaji wa ibada hii zile ahkam zitakazokuja za kutekeleza ibada hii ya munifuruza ya nini asli ambayo ni jihad furu yake mitaga yake ya, ya utekelezaji yaweze kaingia ya nini aina kwa sababu kunao natija yatarajiwa mfano katika maandalizi Kunao natija ya tarajiwa ya nini ya kutia hofu ehhe ya kuatia madui kicho So pale weza kafanya kiasi ya maandalizi kutoka mwana na vya kurusha na parasi mpaka nini matanka na ma ehhe na manyuklia na mandege So tuuseme bana Bwana tunaona katika faradhi uh, ya, ya, ya, ya katika tunaoona katika jihad ya ni ibada yafanywa nini? Yafanywa kiasi kiasi ufanywa katika ibada katika sehemu gani? furo ehhe wala hatuseme kwa nini Jihadi imefaradhishwa. jihadi ni faradhi basi na sababu nyingine yoyote. Amin pamoja <coughs> Vile vile akhlak, akhlaq ni maadili ambayo hukumu zimekuja kutuambia za kufanywa na kutofanywa. Eh? Sababu ya kufaradhishwa akhlaqi fulani ama kukatazwa tabia fulani si kwa sababu ya uzuri ila yake ya akhlaqi ni nzuri au ni manfa inayopatikana katika akhlaqi ile. Na hatujtemeefo. Hatisemi kwamba Allah subhana wa ta'ala ukweli, watu sema ukweli ama uaminifu atoe uaminifu kwa sababu ni kitu kizuri. ila yake ni kizuri. Si ukweli hivo. Akhlaki Allah subhana wa ta'ala ameparaalicho fanyeni hivi, msifanye vile tutaichukua kama ilivyokuja. Basi na kuitia nini sababu yoyote ama ila yoyote. Kwa sababu ukisema kwamba ukweli ni mzuri, ndo Allah akafanya nini? a dawa tuwe wa kweli basi kila mara ya utakuwa ni mkweli kwa sababu ni kitu kizuri ndio aina yake ile utaomaenda kinyume na nini na sharia kwa sababu katika sharia kunao mahali tuambaye nini tudanganye nini vita ni kudanganya katika vita ni kudanganya leo hey, unkwenda ushikwa hey, katika vita ushikula mateka au katika siri mm. zote yao uh, wanapango huu wame kiko kiko hapa danganya ume, ume, ume... pale kudanganya ni nini ni wajibu kwako ehhe pia tunamwambia unaweza kudanganya katika ma ma ma mahali patatu eh? kuna ma ha ha hali tatu madudu tatu wewe nini ukadanganya eh kuna mtu sana sana kuufungua mlango huo <laughs> eh, uh, katika vita kama nilivyosema kusuluhisha baina ya watesi wawili eh mtu akaenda akamwambia Shafiki labda na Faizi na husuma kwa Shafiki faizu, bana, yuajuta, kwa madau bana Iwajuta yajuta kwa nini alikwambia vile na faizi kusema kisha kaja kwa faizi shafiki bana anasema pole nene ili kuleta suluhu yaruhusiwa kudanganya Kile vile vile ruhusiwa kudanganya mume kumdanganya mki wake lakini si katika wajibati eh si katika majukumu eh waisapengine eh, mke amekagizia kuku labda eh, kidogo mfuko au za ruhusu ukamchukulia labda eh, nyama ng'ombe kwa bwana kidogo panipa kuku pamefungwa napata mushari ya ng'ombe ndio lakini si mkutuma kuku mkutuma mkate unkuja mkutuma... Wale hawakuna kabisa bana madogo yote ya mfuko ni lazima umlishe yule mwanamke. Hapo huwezi kudanganya. Kudanganya si katika nini? <laughs> Wajiba tena eh? na, na wanaume wengi wapenda kufungua mahali ambapo sipo. Kuna mahali ambao ni haki ya mke huwezi mdanganya. Hairuhusiwi pale kufanya nini? Kumdanganya. Utamdanganya katika mambo mengine yameruhusiwa ambao wake kufungamana na nini? Na contract, mkataba ule wa kuandoa na zile nini? zile haki ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amefanya nini amekuelekea Allah sema ameweka wanaume na wanawake haki mfano wake wanaume wana haki kwa umezao na wanaume wana, wana haki kwa wake zao na wanawake wana haki kwa nani kwa umezao zao katika haki hizi huwezi kudanganya itako umfanya makosa kikweli, kweli wewe kutumia mlango wa nini so akhlak kwa zati yake wewe kusema ni zina illa kwa sababu tumeona kinyume na hiyo sherehe kaje katuambia katuambia tu, tuseme urongo kheria sema tuselemu muhamad rasulullah na walioku pamoja na yeye ashidau alankufari ni wakali ukali si katika akhlaq nzuri utaambiwa eh ukali si si nzuri na hivyo wempone lakini Mwenyezi Mungu anasema nini mtume na waumini ni wakali kwa makafiri lakini baina yao wana wana hurumiana. leo hata ukitumia ukio ukisema ukiwa mkali, ah, jama jamaa tuonesheni tabia nzuri katika akhlaqi nzuri hizo. Waoneshe tabia nzuri, akhlaqi nzuri, asa wengine watarudi nyuma, wataingia katika Uislamu. Lakini wao makafira unapokuwa wakiwa wakali juu yetu na kutuua, haisemu kinyume na hivyo. Sisi tu Uislamu wakali, tuwe nani sisi? Tuwa pole asa tukawavutia katika dini yetu. Wao watu eh watu dalilisha kisha tunaambiwa hawaambi wao jamaa nini nyinyi punguzeni kasi zenu eh, bali ndio tushirikiana nao tumekuwa kinyume na hivyo tumekuwa ni wakali kwa waumini na, na wenye huruma na upole na wakarimu kwa nani kwa makafiri vile vile akhlaq huwezi kuchukua akhlaq kasema ila yake ni manfa inayopatikana katika katika akhlaq mtu akiwa mwaminifu basi biashara itakuwa ni sawa hatudanganya katika biashara Eh, so swemi na na na, na kwa sababu gani? Kwa sababu ya manufaa yanayopatikana katika ile akhlaki Ile ma, manufaa lipo yakipotea kuna shida hapo kuna tabu Ikwa ile manufaa itapotea ehhe swa so mimi bwana mimi ni mkweli kabisa sidanganye na Na nawa mkweli katika biashara yangu ili ukweli ni mzuri wacha watani watakifikia mimi ni mweli atafanya nini? Watakuja dukani kwangu sio? Ah, nenda kwa mama Jelani, hayo hadanganye. Eh, akikwambia ni mita kupiga kupimia mita kumi ni mita kumi hivo hivo. ya India ni ya India. Sasa wewe ukawa ni mkweli, ni mwaminifu kwa sababu wajua watu watafanya nini? ukachukulia kwa yake ile. Siku watu hawaji. Ah. Kweli wa nini nitaadanganya, ungeambia ni kweli, ankuja mtu mwingine kwa hii ya China mko kwa kweli bali. Ah sasa kesheena mimi ni mkweli bwana biashara haribika. Siku nyingine nanguja hii ya UK ya London. Eh, bidala ya London. Hadi kwa sababu umechukua mali umechukua ile akhlaki kwa lengo la nini? Na manfa, So ni manfa kikosegana utawacha pia akhlaki Utarua katika da? to so, high school akhlaqi aishkuli kwa kwa manfa ama kwa dhati yake. Bali akhlaki njema ni ipi? ili Allah Subhanahu wa ta'ala na mtume wake alifanya nini walio tuambia na khalakubaya ni ile ambao wao wametukataza nayo vitu <coughs> vinavyoingia hili ndani yake ni muamalati na ukubati ehhe biashara masuala ya ndoa ehhe na ukubati masala, uh, masala ya adhabu kwa wahalifu pale ndo yaingia nini ahkam zaingia nini za ingia illa eh natuona katika masala ya mtu salam koambiwa katika kugawanya nini gawira ehhe akaambiwa awapatie watu awapatie vipi Allah kama awapatie mayatima na maskini kisha akasema kaila yakuna dulatan bainal alagniyai minkum ili isiyo imezunguka kwa nani kwa matajiri peke yake. Wacha hawa pia wengine wafanye nini? Wapate. So hapa inaonekana ni imani imetajwa na sababu ni kwamba watu wote wafanye nini? Washirikiane katika katika katika mali. Yaani kue kuna usawa katika usambazaji wa wa mali. Hiyo ndio huo ndio Uislamu. Uislamu misingi yake ya mtume imewekwa juu ya nini? usawa na kushibisha mahitaji ya msingi na kusaidia katika mahitaji ya kiumo na nidhamu ya ya kilemo utawala wake ni demokrasia hakuna usawa katika nini usambazaji wa mali hakuna usawa katika usambazaji wa mali leo utaona vile zile nyazifa nyadifa kubwa kubwa zile watachukua mtu ambaye tayari ni nani anacho ni tajiri eh utasikia makwere makwerea wa chairman si wa kitu gani utasikia siyo eh, kajembe si wa hizo uh, ile uh, uh, ferry Kenya ferry <laughs> eh mtu tayari alhamdulillah eh kuna wangapi masikini ambao wanastahili wa zaidi pengine wamequalify zaidi kumliko hata yule alio alio aliyopawa alio lakini utaona kuna shida ya usambazaji na katika pia masala ya sabuni kutolewa utaona daima wewe na kitenda chako utapeleka mwanzo yenyewe mpaka sijui upeleke bank account bank statement yako uoneshe sijui uoneshe nini experience yako so ina, inatoa vijana wanaotaka kupata kutaraza kwao yapeleka zile zabuni zote utaona zimeshikwa na kuelekezwa kwa nani kwa matajiri. Somali yote usambazaji uko namna hiyo. Yaenda kwa matajiri ndio kaona katika mizamo hii matajiri uzidi kwa nani? Matajiri na maskini wakazidi kufanya nini? Kwa maskini. yo wa tajiri rahisi kununua chochote. Kununua tenda, kununua wadifa, eh? Ni rahisi hata hizi post uhongo wa watu wakapawa Mara utasikia mtu anakwenda kuomba kazi za kiserikali, kwa sababu serikali ndio ndio nini? Usambazaji wa mali. Mushu uta utafanya interview, uh, utapeana ya makaratasi yako, eh? Utapeleka file zima mfano. Kuanzia natari eh? Kuanzia play, play, play group. Certificate Natari, hapo. number one labda number one, play group kindergarten sentjui wewe one mpaka 8 form 1 mpaka form 4 university leo umetoka first class honors pengine yani umesh, mashahada yote umeweka ehhe msho kuna kartasi moja hujaleta bado hapa ehhe kuna kartasi moja hujaleta hapa nendachukua hii file ukaipee kartasi nyingine <laughs> Sinivo, wewe mwenyewe pekee ndio uanze hapo, maliza skuli, madeni tele wazazi wako wanao naye kukusomesha. Wewe unkuja hapo kutafuta kazi, anambia bana kuna karatasi hapa uje ikamilisha wewe. Nenda, uliza Hezako, wewe nini, toka hapa. Eh utakufukuza, uri tena. Sinivo. Toka toka e, uliza Hezako, wewe unajifanya unijui wewe. Anakwambia ngapi kitu tiada, unijui wewe, uliza utaambiwa. Kisha uje Atakuja mtu pale babake nitajiri tajiri lazima eh na hiyo karatasi ya zaidi ya ziada atahenga pale kazi atapawa mtu tayari anazo eh deni ana ana certificate choepe, pengine anzirukaruka nyingi hapo lakini atakueleleka ni ya mwisho ile zaidi atakuwa ni mwenye upawa ile ile ile wadhifa ambotii sawa naam kasema muamala na hukubati tulipoona saidina ali akafanya qiyas katika nini hukumu ya mlezi akaisawa aka kaifananisha na ipi ya kila yule mwenye kupakiza kwa sababu ni mahali ambayo inaingia ki illa Kisema kwamba vitu vinavyoingia illa ni masala ya muamalat na nini na ukubati muhimu mfahamu ni muamala na ukubati muamala ni maingiliano baina yetu na ukubati ni adhabu ya, ya ya waasi haimaanishi ya kwamba kila hukumu ya muamala na kila hukumu ya ukubati Inanine? ina nini ina illa ni ile iliyotajwa hata katika muamala mbona wale zapatana ila ni lazima iwe imefanya nini ila imetajwa si jambo lolote la muamala wewe ukafanya nini ukalifanyia ukali, ukali, ukali ukali nini ukalipatia illa ukalifanyia nini ukalifania yes allah sema wa halallaahu al-bai'a wa harrama riba amehalalisha biashara na karamisha nini riba biashara na riba ni kata masuala gani ya muamalat allah sema meharamisha basi na ila yote biashara ni halali na riba ni haramu kabisa hakuna ila hapo vile vile tuona ahkam juu ya kufa khimar na jilbab hakuna ila mwanamume kuwa wake zaidi ya mmoja mpaka wanne ni katika masuala ya ndoa ni muamala haina ila wewe unataka kusema sheria yetu inaruhusu kuwa mke zaidi ya mmoja kwa sababu wanawake ni wengi ehhe jeu kijiji kule wanaume ni wengi kuliko wanawake Usheria ya ile sababu ya mwanamume Allah kuruhusu nini mwanamume kuwa zaidi ya mwanamke mmoja ni kwa sababu wanawake ni wengi. Sasa ukienda okay, mahali maeneo ambao wanaume ni wengi kuliko wanawake sasa watu wanawake wao nini hapa watatutakuwa wata, wata shared no? na na baina ya wanaume kwa sababu wanaume ni kidogo lakini mwanamke ni mmoja mmoja kuna wanaume wengine watakosa. Eh? Basi itabidi basi wanaume wafanye nini? washirikiane katika wanawake sababu umepeana nini wewe? Ila sababu ya mabayo swala ya ibn laki muamala mbogho Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe kufanya nini? Aku a aku tia aku ila haina. Kama ukasema ila ni kwa sababu wengine wanasema wanaume huenda na jihad, wakafa wanawake akawai wakawa wajane idadi ya wanawake kazidi kuliko nani wanaume sasa na mara pondo mahali wanaoa wanawake labda mbaya wame wamekwenda harusini, ama wamekwenda sherehe wametoka ijtimai kupigwa karka wakafa wote labda wakapungua sasa pia wanaume wakwani ni wengi sasa ita kwa hapo tutumia kiasi pia haingii hai, hai, hai, hai, hai. masala haya hayaingii kiasa soalan ambalo hata kama ni la hukubati ama ni mu muamalat ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe hakufanya nini hakutaja illa basi tutaiacha twasema tu ni maeneo ambayo yamkinika kuingia nini illa wala si lazima kwamba kila hukumu ya hukubati na ya muamalati ina nini ina illa illa ni ipi ilidokezwa na na sharia vile vile urfu mila na dasturi na ada si ila ya sharia ikiwa sharia imekuja ikafanana na nini na tamaduni za watu Haisemi basi ndio wana sharia imekuja kwa sababu tamaduni ni a hiyo ni coincidence imekuja eh imetafif hali kainginia lakini si sababu Mwenye Mungu kuhalalisha au kuharamisha urfu mila na tamaduni za watu si sababu. ehhe yeye mwenyewe amekuja ikiwa imekuwa sawa ahlan wa salan. ikiwa imeenda kinyume Allah amekuja kuharamisha kile kitendo. ehhe Ona haisemwi kwamba ni sababu. Kwa hivyo hakuna masala ya, uh, ya eb ehhe hakuna aibu jambo la ni haramu a -a. haramu ni ipi aloitaja Allah aibu si haramu mila na tamaduni si sababu ya nini ya haramu vile vile husema kuna makasib shari'ia lengo la sharia ni kuleta manfa na kuondoa ufisadi hii pia si illa ya ahkamu shari'ia kabisa kwamba sheria sababu ya kuwe kwa sheria jumla ni kuleta manufaa na kuondoa nini madhara ikiwa ile sheria itakuja kukosa kuleta manufaa ina maana itafanya nini itaekwa kando ikiwa utakwsema kwamba kuleta manufaa na kuondoa madhara ndiyo ila ya nini ya sheria na wako wacha nausema hivyo sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuleta sheria ni kuleta manufaa na kuondoa madhara Ndoka kaona leo kuna watu wanaulingania baadhi ya hukumu kuzuiwa kwa sababu hazina nini kwa wao hazina manufaa kunao wanaodpokea wana tu kuondolewa katika Uislamu hukumu ya kufanya nini kuua sawa iwe ni ikitali katika jihad sawa iwe ni kuua katika wale ambao iman ni wameritadi hasa katika swala la la kuritadi sasa wajaribu kukubaniana na fikra na fahamu zipotovu zilioko za nini uhuru wa kuabudu sasa kwambia hii hukumu ya kuua maamurtadi na hii hii haina manufaa itafanya uislamu aonekane ni mbaya hautaki maendeleo kwa hivyo kwa wao kusema kwa basheria hufanya nini hubadilika kwa mujibu wa zama na maeneo mahali hapa hii sheria kwa play kwa sababu ukileta sheria hii hapa hakuna madhara manufaa yote aleta bali ni madhara afanya nini itadesa kwa hivyo tuiondoe hapa kwa zama hizi ama wakati huu hii sheria ifanyeni nini aina athari yote si nzuri tena basi kwa sasa hii sheria iondolewe izuiwe si kweli kuleta kwa manfa kuondoa kwa madhara ni malengo ya sharia wala si ila ya sharia si sababu ya sharia kuleta nini kuleta manfa na kuondoa na kuondoa madhara hii ndio kwa ufupi uh, swala zima na na kiasi pia chembeepo ni kupatikana kwa mambo mangapi mambo manne yani ni illa hiyo ni akili illa hukmu na fare na akili ni, uh, ni ile ambayo ina hukumu ina illa hukumu yake na fare ni ile ilikosa hukumu katika nini katika sharia ni katika kitabu sunna ama ijma na illa ni ipi ni illa ni ilodokezwa na, na na sharia ufupi hayo ndiyo machimbuko manne ambayo yamekubalianwa na jumla ya nani ya maulama ma kwamba ni machimbuko sahihi ya nini ya sharia nayo na ni nini tukasema tukazungumza kusukuraan sunna ijma ushahaba na qiyas japo kunao wanaopinga qiyas nasema ni wamekubaliana maula wote lakini kuna hala kile tangulia nikasema kama kunao waliopinga nini qiyas ambogina nani hao sai kidana nani wanaopinga kiasi mashia na na gahiria madhahiri lakini tukasema kimsingi wamekubali nini yes kimsingi walikubali lakini baadaye wakaja wengine akasema kuna kiasi aula kuna kiasi jali, kuna kiasi namna hiyo yule arasema kuna dhahiria sasa au ibni hazim wakasema qiyas ni ile ambayo imekuja swaraha lakini ile ya, ya mafhum Si kiasi bali ni nini ni akili so kimisingi utaona wote wamekubaliana kwa kiasi ni nini ni chimbuko miongoni machimbuko ya ya sharia chama leo tutaanza machimbuko ambayo hayakukubalianwa na maula wote kwanza ni ijmal umma ehhe ambowe leo utasikia sana kuna ijma ya umma umma mekubaliana juu ya fulani kwa ijimaa ya umma ni chimbuko la na sharia zamani leo watu wote uchukuliwa kama ijimaa ya umma ni kama chimbuko halali la sharia katika wakati wote za mazozote na aya inayotumika kujuzisha kwa nini wa ijmal umma ni ni ni kimbo kwa sheria ni fauli allah subhanahu wa taala asemma wa ma ansha kaki rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabili al mu'minin nuwallihi mata walla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira yoyosi atakayenda atakayengana na mtume aleyhi wa salam baada ya nini uongofu na akafata njia kinyume ya nani ya waumini eh watabi ghaira sabeelil mu'minin na akafuata njia kinyume na njia gani ya waumini Allah atamuacha katika njia aliyochagua na atamtia katika moto wakasema njia ya waumini hapa ni waumini kukubaliana Ha? Waumini wamekubaliana ndo njia ndio chimbuko la sheria. Wewe ukaenda kinyume na waumini kukubaliana umma basi utakometufanya nini? Umekwenda njia ambayo na utaingia wapi? Motoni. Dalili ya kwamba njia ya wa waumini ni ukifungamana nayo ni uokofu na ukikenda na kinyume nayo ni nini? Moto. Sasa so, njia ya waumini ni chimbuko la sheria kiwao. Kwa mujibu wa ya aya hii. Ukiangalia aya hii, yazungumzia nini? Wa mayushaqi bi rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Atakwenda kwenda ku, ka, kani baada ya kule kubainika nini? Uongofu. Uongofu hapa nini? Ni Uislamu. Eh? Uongofu ni na Uislamu. So mtu akienda kinyume na umma, njia ya umma na ya mtume Muhammad so katika nini? Uislamu. Si katika mambo mengine. Tuseme so, mambo hiyo yote kinyume na waislamu, u... we ni nini? Utakuwa umekosea kwa sababu makubaliano ya Uislamu wa Kiislamu ni nini? Chimbuko la sheria, utakuwa umefanya makosa. Lakini hapa njia ya waumini na uzungumziwa hapa ni nini? ya Uislamu ukienda kinyume na Uislamu mwaneno ya waumini basi hapo utakofanya nini wewe umepotea Wana sisi kwa mambo yote ya waumini ni lazima ufanye nini ujifunge nayo ndio akasema hii ni dadili ya ijimaa ya nini ya umma isitoshe sababu ya sababu ya hii aya pia ya nini Masala ya ukafiri wala si masala nini ya, ya ikhtilafu na kutafautiana kirai. So ina maana umma peke yao kawa na rai tofauti basi katika masala ya kirai maana umekosa kwa sababu wao ni nini wao kubadiana kwao ni chumbuko, ni, ni juma ni lazima wafuate. Inaosemwa hivyo ni katika masala ya nini? Ya Uislamu. Ama masala ya rai waweza kutafautiana hata kama na wingi wa watu sababu nuzuliai aya ni bwana mmoja aitwaya Tamaa kutoka kabila ya Banu Zafar na kiansari alikwenda akaiba silaha kutoka kwa mwansari mwenzake Tamaa alikwenda akaiba silaha kutoka kwa bwana mmoja kiansari pia ili wanze kusikia kusiki ku maneno kuenea ehhe kusikika kwamba utamaa alifanya nini? Alioiba huyo utamaa atachukua kabila lake lote bani Zafar. Eh? Wakakimbia kwa nani? Kwa mtume. Mmoja utamaa akachukua ile silaha akairusha kwenye nyumba ya Wayahudi. Akairusha kwenye dirisha kisha wakakimbia mbio kwa mtume na kabila lake. Waka Wakamnyesha sana bwana. Watu wanaanza kusema mimi nime mtu wetu ameiba, huyu huyu hakuiba, alioiba ni Mwayahudi, silaha impatikana kwake. Eh? So Mwayahudi akaitwa, akija kweli ana silaha impatikana. So katika ile kutafuta ushahidi huku na huku ikao Mwayahudi amelemewa katika kiushahidi. Ikaboa tamaa in kama you sasa. do Allah subhanahu wa ta'ala kateremsha aa uh, suratul mitae kuanzia aya ya tano mpaka hivi Anasema Allah asema inna anzalnaa ilayka al-kitaba bil haqq li tahkuma an-naasi bima araka Allah wa la takun lil kha'iniina hasima Allah anakupata kitabu wa watu kwa kile kilichoki kwa wahi wala usii kwa warongo kwa mahain ni msaidizi so yasemekana kana kama mtume sana alikwenda kutoa hukumu dinya ya yahudi Allah katemsha wahi akamwambia usiyo msaidizi wa nani wa hawa mahain ndio kataka kuchunguzwa ikaonekana hakika ni nani bitamaa alikuwa meiba so huo tamaa aka, aka, aka Albona hukumu imemgeukia ni kwake yeye sasa kikindalo ni sawa akakimbia akaenda maka kwa makureish na akatangaza vita dhidi ya nani ya mtume na Uislamu ndio Allah Subhanahu wa taala akasema hii yule atakayetafuta njia mkado na nini ya akataka atakayekwenda kinyume na mtosha sana baada uongoo kwashabainika wazi kwake basi atamchagulia atam, njia ambayo amechagua ye na atam kati katika moto. So ukiangalia sababu nzuri haya yenyewe yazungumzia kuhusu nini? Kuhusu Uislamu na ukafiri, sio? Si katika masala ya nini? Masika katika masala ya ya rai. vile vile katika dalili wanazozitegemea ni hadithi za bii salam asema ummati la tajtana anaddalala. Uma wangu hautakutana, hawatakubaliana katika nini? Katika upotofu uput, mingine lam yakun illahu liya li yajmaa ummati ala al khataa'i aw ma hata unganisha umma wangu kwa makusudi mingine wa inna allaha 'azza wa Jal, lam yakun liya jamaa ummati muhammad sallallahu alayhi wa sallam al ala balaana mingine umma wangu hautawacha kuenda kuwa katika njia ya sawa watashinda wale watakao nao hizi hadithi hizi ukiziangalia zina mafu zina ni kadhani mwaizho ni dhani hauwezi kutumia hizi dalili kwa nini hawezi kutumia dalilizanini katika eh? kwa chimbuko, kutoa ushahidi wa chimbuko tukasema machimbuko ushahidi wa chimbuko ninasemaje kwa njia gani ya kukatikiwa kimaana na kiboguto hizi hadithi ukizitangalia mwanzo zungumzia mambo mengi tofauti tofauti lakini atuko kuhusu dalala vingine katika makosa hii na uzungumzacho dalala mwanzo dalala ni nini ni masala ya ukafiri na uislamu haizungumzi katika nini rai rai hapa haimaanishi umma na, na tajtamu al-dhalala hawatakutana katika upu dhalala ni katika nini ukafiri si kwamba maana yake wote hauwezi ukafanya nini Ukaritadi tadi wala sikhilafu katika nini katika katika rai Hi hadithi haizungumziki katika nini masala ama hii hadithi inaozungumzia umma wangu au utakutana katika makosa hii hadithi ni dhaifu Hadithi yenyewe ni dhaifu na haiwezi kutumika kama hoja kusema hili ni nini eh chimbuko la sharia kwa sababu adilla shar'ia ni adilla qati'ia machimbuko ya sharia ni machimbuko yalokatikiwa auwezi kutumia nini dalili ambayo ni dhaifu ama ni dhanni na izi hadithi zote ulizozitaja ni nini ni nidhani isitoshe ukisema sawa tulichukua hizi hadithi ni sawa zina maana umma wangu hautakutana katika nini makosa tukasema umma wakikubaliana basi ni chimbuko la sheria hilo Yenda kinyume na hadithi nyingine za nane za Mtume Ali salatu wasalam tu sadma sema khairu ummati karni bora umma wangu ni karni yangu thumma alladhina yalunahum kisha atakaufaata thumma alladhina yalunahum kisha watakauwafata. Ataema mtoto sasa ndam umawa wangu eh katika umawa wangu karni bora ni gani ya yeye kisha inayofuata kisha inayofuata Ataema mtoto sasa ndam thumma in baadakum kisha itakuja kaumani yashhaduna wala wala wanasema lakini mambo ya kirongo watadanganya watakuwa si waumini si wa si waaminifu so, tunasema kesho bora ni gani yake kisha itakayofuata kisha itakayofuata kisha zitakuja karne katika umma wake ambao watakuwa wakidanganya si waaminifu wakitunga habari Hadith nyingine akasema kudanganya kutakithiri itakuja zama kudanganya kutakithiri muumini ataitwa kafir na watu watakuja kutoa ushahidi wa kirongo na kutoa ushahidi kabla hawajaitwa watakuwa kama mvua mwitu hadithi ya kwanza profesa anasema karnibora ni gani? Ni yake kisha atakayofuata. Kisha itakafuasa Kisha kutakuja karni sasa ambao watakuwa ni warongo. Eh? Wadanganya. Siwa si waaminifu. Anasema watakuwa ni vitungo. Eh? Watakuwa na matumbo makubwa. <laughs> eh? <laughs> Eh, wewe sisi matumbo, wadanganya wala chochote riba, wadanganya, wafanya yote hayo. asema ni nani fisalama hao nani Ni umati wake Sasa ukisema umati wake hawatakubaliana katika makosa, na tusema machaku kusema kama kutakuja watu watakuwa ni warongo, eh? Watakuwa ni kama mbwa mwitu, watakuwa ni matumbo, wana kila kitu cha haramu, wafanya makosa. So huoni kama Isadidi tafanya nini? za za gongana. Hapo haiwezi kusema kama uh, ijmaa ya umma ni chimbuko la sheria. Sababu katika watu mkubwa sana amesema kunao tena watu wa kisasa apo karni karne watakuja. hawataki kujua wao. Wao kudai sasa kusema watu wakikubaliana ndani yao kuna nani warongo hapo. si ukweli si chimbuko la sheria. Nasha dada kwa labda uh, kabla yaamadiza nikiengezea tu ijma ijma al ijmaa umma ya kwanza ya pili ni ijma al pia ni ambayo haikubaliana na nani na watu wote dalili zake ni sana na ijma umma zile zinazotumika kusema ijma umma ni chembuko ndio hizo hizo zinazotumika katika mujtahidina lakini pia si si kweli makubaliano ya mujtahidina wanasema mujtahidina mara nyingi wao hukitofautiana vipi atakubaliana Nishande pia tena zaidi ukijayo, Tukomo hapa andesha kuna mtu ana